Перша книга царів Розділ сьомий Свій палац будував Соломон тринадцять років і таким чином скінчив увесь дім свій. Він збудував свій палац із Ливанського лісу, 100 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. На трьох рядах кедрових стовпів, а на стовпах були кедрові балки. Зверху вкрито його кедром над боковими світлицями, що над стовпами, а стовпів було 45, по 15 у кожному ряді. Віконних архітравів було три ряди, і три ряди вікон, вікно проти вікна. Всі двері і вікна були чотирикутні, і вікно було проти вікна у три ряди. Соломон зробив також і верхній ганок із стовпами – 50 ліктів завдовжки і 30 ліктів завширшки, а спереду другий присінок з стовпами – та порогом. Спородив також ганок для престолу, де робив суд, судову світлицю, і вкрив її кедриною від підлоги аж під стелю. Тим же робом споруджено будинок, де він жив, у другому дворі поза кружганком. І дочці фараоновий, що взяв за себе Соломон, Спорудив він будинок на зразок того кружганку. Все було з добірного каміння, обтесаного до розміру та обтятого пилою з середини та ззовні. Від підвалин аж до покриття, а ззовні аж до великого двору. Підвалини теж були з добірного величезного каміння, з каміння у десять ліктів, і у вісім ліктів, а зверху знову добірне каміння, тесане доміри та кедрина. А великий двір обгороджено трьома рядами тесаного каміння і одним рядом кедрових дощок. Теж і внутрішній двір господнього храму, і кружганок палацу. Цар Соломон послав Похірама до Тиру. Це був син удови з коліна нафталі. Батько ж його був у Тирі мідником. Він був повний мудрості, розуму та знання у всякій мідній роботі. Прибув він до царя Соломона і робив усі роботи у нього. Він вилив два мідні стовпи. Один стовп був 18 ліктів за вишки – а навкруги нього йшла поворозка у дванадцять ліктів, завгрубшки на чотири пальці. А всередині був він порожній. Так само і другий стовп. Зробив два капітелі злитої міді, щоб покласти зверху на стовпах. П'ять ліктів заввишки один капітель і п'ять ліктів заввишки другий. Зробив і дві сітки плетеної роботи, щоб покрити капітелі, що були зверху стовпів. Одну на один капітель і одну на другій. І зробив навколо два ряди гранатових яблук над сіткою, щоб покрити капітель, що над стовпами. Те саме зробив і для другого капітелю. А на капітелях, що на стовпах, був виріб на зразок лілеї. Усе це разом чотири лікті заввишки. А були капітелі на обох стовпах, також зверху, коло опуклості, що була поза сіткою. Гранатових яблук було двісті, у двох рядах навкруги на другому капітелі. І поставив стовпи перед притвором святині. Поставив стовпа праворуч і назвав його Яхін. І поставив стовпа ліворуч і назвав його Боаз. Поверх стовпів був виріб немов лілеї. Так скінчено роботу стовпів. Зробив і море виляти з міді. Десять ліктів від одного краю до другого цілком кругли. п'ять ліктів заввишки, шнур у тридцять ліктів обіймав його навкруги, попід краями його навколо йшли огірочки, по десять на лікоть. Вони оббігали море навкруги у два ряди. Огірочки були вилляті тоді, коли й воно виливалось. Воно стояло на дванадцятьох волах, три дивилися на північ, три на захід, три на південь, а три на схід. Море було на них, азади у всіх них були звернені до середини. Завгрубшки було воно у долоні, а край його схожий на край чаші. Виглядом же було воно, мов розквітла лілея. Воно містило у собі дві тисячі батів. Зробив він і десять мідних підніжків. Кожен підніжок був чотири лікті завдовжки, чотири лікті завширшки і три лікті заввишки. Підніжки ж зроблено так. На них були стінки а між стінками – виступи. На стінках між виступами були вироблені леви, воли і херовими, а на виступах як над левами та волами, так і під ними звисали вінки. У кожному підніжку було чотири мідні колеса і мідні осі. На чотирьох його рогах були підпори. Під умивальницею були підпори, вилиті поза вікнами. Отвір від внутрішнього вінка до верху на один лікоть, отвір круглий, як і підніжки, і на отворі теж була різьба, але виступи були чотирикутні, не круглі. Під виступами було четверо коліс, осі ж колеса були в підніжку а кожне колесо було заввишки півтора ліктя. Колеса були зроблені, як колеса до колісниць. Ось їхні обіддя, спиці і дзвони – усе було вилите. Чотири підпори були під чотирма кутами кожного підніжка. Підпори і підніжок були вилиті суцільно. Зверху підніжка був кружок, увесь круглий, і за заввишки, а під підніжком були осі і виступи, вилеті суцільно. І вирізбив на дощінках осей і виступах херовимів, левів та пальми, скільки було місця, з квітами, що навколо звисали. Так зробив він десять підніжків. Всі вони були суцільного виливу, однієї міри та одного вигляду. Потім вилив 10 мідних умивальниць. Кожна умивальниця містила 40 батів. Кожна умивальниця була в 4 лікті. І кожна стояла на одному з 10 підніжків. Він розставив підніжки. П'ять по правому боці храму і п'ять по лівому боці храму. Мореж поставив на правому боці храму, на південний схід. Хірам зробив також кітли, лопатки і кропильниці. Так скінчив Хірам усю роботу, що виконав у царя Соломона для господнього храму, а саме стовпів два і дві круглі капітелі зверху на стовпах і дві сітки, які покривали обидва круглі капітелі, що зверху на стовпах. Чотириста гранатових яблук для двох сіток. Два ряди гранатових яблук для кожної сітки, щоб покрити закруглені капітелі на стовпах. Десять підніжків і десять умивальниць на підніжках. Одне море і дванадцять волів під ним гітли, лопатки і кропильниці. Весь посуд, що хірам зробив цареві Соломонові для господнього храму, був з блискучої міді. Цар звелів його вилити в Йорданській долині у формах злинкуватої землі між Суккотом та Цартаном. Соломон установив увесь цей посуд за дуже великої кількості ваги міді не зважено. Соломон установив увесь посуд, що в храмі Господньому золотий жартовник, золотий стіл, на якому лежали приявні хліби, світильники з щирого золота, п'ять праворуч і п'ять ліворуч перед Всесвятим, світичі, квіти і щіпці з золота, чаші, ножі, тропильниці, мисочки і кадильниці з чистого золота. Завіси до дверних крил внутрішнього дому, тобто до Всесвятого, і для дверних крил святого були з золота. Скоро скінчено всі роботи, що цар Соломон звелів їх зробити для Господнього храму. Він вніс святі дари Давида свого батька Срібло, золото і посуд І склав їх у скарбницю Господнього храму